Sole, te lo juro Lo toca peos, ¿no? <ríe> Muy bien Hola Ari Hola, ¿qué tal? Hola a un altra sí, ¿no? Sí, <ríe> sí, el aquí com estàs? No Com ha anat la setmana, a part, que no hem parlat bé, abans? molt bona, conyo, no la ves? Has començat... Has començat... Oh, vale. quin piròpol, vale, quin piròpol. Com ha anat la setmaneta? Tu ja havias començat aquesta setmana sí, no, a universitat? No, no, i l'anterior, també. Ah, dit, no diguis tu. El Guillem es riu perquè tu quan comences podrit, Dijon. que un podrit... Dijos. Un, un podrit. Per què? No ho entenc. Bueno. Per què? Ah. Bueno, ja t'ho explicaré algun dia. Vale. Ah. Vale. Doncs entre que arriba el dia i no, Ariadna. Aquesta setmana, què ens has portat? Doncs pues, aquesta setmana us porto dues cançons que uh -huh. venen de dues sèries Bueno, aquesta setmana va de vampir la cosa Va de vampir, vampir. Sí, sí, sí ai, ai. <ríe> <No>. <ríe> Que si xupa Escolta. la sangre, que entre la sangre xupa altra cosa eh! Que, oh! oh! <ríe> que estem en horari infantil, eh? Sí, sí, eh? Clar, clar, com que ens estan escoltant <ríe> Escolta, no ens passéssim bueno. No ens passéssim, eh? <ríe> no ens passéssim la primera que us porto... Hòstia, esta me calla, Marc no me callava, eh? Vinga, va, som-hi, som va, sortir a The Vampire Diaries, eh? No sé si ho mira algú. Sí, jo cada nit. A Vampire Diaries. I aquesta cançó... Ah, I, A? és una cançó? Ah, no, no és aquesta, millor. Veus, ja deia jo. Res, res, és la de I Get Around, de Dragonet. Sí, Dragonet. Sí. Dragonet <laughs> la, <yeah>. de, <laughs> la de la de com es deia la cançó Hello Hello, hello. hello. Na, na, na, na, na, na, Bueno Dragonet na, na, na, na, na. Martin i Martin Solveig, Solveig que... Bé doncs eh, anem a escoltar no és no es la, no es la de Hello però és una altra que també està molt bé no? Sí Sí Sí, sí, sí. Vale, bé, doncs. Endavant I Get Around de Dragonet Vinga We'll pa pa ba ba bueno bueno sí amb a tu t'ha agradat qui sí. sí. amb la cançó? Hi molt Dragonette. Eh? Ma, no. Sí. sí, sí, sí. Bueno? Sí, no, sí, vale. opinió. No? Per ser, tu sabies sí, sí, que sí. Edward Shape and the Magnetic Kids and the Magnetic Heroes als the Home? Alsà. A... Sí, sí. Havian tre ha entret ara un, un nou treball i l'any passat van entrar un altre? No. No ho sabia, no. Doncs... està bé? No. <laughs> vale. És es que passar, eh. És es que m'ha sorprès mm. perquè, clau, jo no coneixia la banda, no? Llavors ho he escoltat i, sincerament, només he trobat bo aquell tema Saps què volia fer avui? Volia, fer? volia recomanar la, la nova cançó que ha dret de Vichy, Del nou disc No heu sentit? El Com? nou disc de Vitchi? Com es diu? No ho sé, no me recordo per, bueno. Ho dic perquè jo tinc... La meva eh... recomanació aquesta setmana és Hey, brother, de Vitchi ah. És aquesta? Am, amigo, sí oh! Sí, sí, anava a recomanar-la oh! Però dic ja és tard Perquè ja l'estan ponint en todos lados bueno. I ja em fotia ràbia, però bueno Sí, sí, ah, sí doncs. Ja tiene no sé. milions de visites en YouTube no sé, que... Ho està sí, matant sí. sí, sí, molt bona ¿Tú habías escultado, Ari? De... Mm, no. no. no. Incultos <risa> musicales. <risa> ¡Hala, hala! Pobreta, no. ¿Qué es broma? Sí, sí era, era... era arreglado. Exacto. <risa> <risa> Au. Au. Vale. Bueno, pues, nema por la segunda, va. Sí, venga, va. Ajoj, eh... ajoj. La segona va sortir a True Blood, mira això. True Blood, una altra de Vampirs. Sí, clar, clar. ¿T'has cap de Crep's per aquí? Crep's culo. De Crep's culo hi ha una molt bona, que és de Muse. Clar, Supermàssic Black, Black Hole. Ya la pusimos. Ah, ho dic perquè… Sí, sí. Cuidao. Que tiene narices que la pongan que, aquí. Crep's culo, No, no, culo no, no, solo una bona, hi ha muchas. Crep's culo… Hi ha moltes pelis com Crep's que et poden agradar o no. Poden agradar. Bueno, la de Tengo ganas de ti, esa rara, que quan salen Razza es la canción de Face. Exacto Una pasada exacta Sí, la he visto Pero la he visto acompañado Me obligaron a verla en el cine Es o igual O sea que mira, no yo, me jodáis Yo, para que no paséis vergüenza Ahora confesaré Me agrada el Diablo Viste de Prada ¿La has visto? Ah, pero mola Es divertida Es una peli sí. que, que me agrada Y... Y... So que... Heterosexual y, y no pasa res Heterosexual, eh Sí, sí Y, y me agrada la peli Bueno, heterosexual Para ah, ti tengo ojitos, ah, eh Ah, vale, tonta Ya lo sabes, eh Sí, nos, ah. falta, nos falta el pesquero mayor Porque... Bueno <ríe> Vinga Ari, eh, que ens vale, vale. estem liant sí, No, no, tranquil, els feu feu eh, La cançó no, pues ja que això. No! Escolta, aquesta nit què fas? Jo aquesta nit, no ho sé, segurament m'acabi que ha anar a casa bueno, no. Jo ho fe, eh? estic fins als nassos de la vida però al final baixo a Barcelona Anem a veure què hi ha per la Mercè Ah, tu també baixes a la Mercè, Ariadna? Sí. A veure? Que quedi clar una cosa, no ho sí. baixem junts eh? no. Ni de conya No, no. no, o sea, no. no. no només eh, tu que aniràs a veure? No ho sé no ho saps I tu Ari, ho tens clar? Sí, sí. Canidat a veure. Mm, a lo que em doni temps. No, no, eh, si arribo a la Flash, bé arribo. Si no, vaig obrint pas. Vale, és que, que obrint pas és al fòrum? Sí. A les 3, no? Jo no sé si sí. ve, eh? es que escolta que a Quetanya el cartell és igual de mierder mm. que l'any anterior. Es que han juntat el cartell del Bam oh, també, amb el BAM. Mm. amb el Bam. Amb el Bam i ja coses guais, eh? veure, Paret, no? Sempre està guai veure el Banaï. Sí, Banaï, amb, amb els Manolos que The va ser Freeful Band, de Freestyle. Paret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 Eh, el, los Manolos que van tocar cançons a Peret perquè Peret s'ha amportat uns dinarons, uns calarons ahí. Ostres, ah. sí, sí. Hasta ah. bé. Basta molta ensenyó, ja pobrete, eh? eh. no sé, hasta ca mi cosí ja. d'una amic sí. està fent un reportatge sobre Perètara. És un crack, és un crack. I què què ens no va dir? Ah, los als de Freefall Vent. Eh, mm -hmm. tu t'arregals de la Laura, de la meva amiga Laura? No. Oh, ah, sí, sí, sí, sí, La meva amiga Laura. Pues és Alex Novio. Ah? Un del de, que toca el clarinet, em sembla que toca alguna cosa així, sí. és l'exnovi dels de Free Fall ah. Jo vaig anar a un concert perquè sí. tinc unes amigues que els coneixen, sí, i vaig mm. a los de Casaderos. Són de Masnou o algo així, Masnou? Sí, són sí, mas mas no. sí, de Masnou, almenys un sí, segur. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues, tinc unes amigues que estudien amb, ell, amb Nois, i... que se'ns acaba el temps vale, Ai, perdó, to, vale. sí, no, bueno, bueno, en vale Entrats ja la cançó i tot vale, <laughs> vale, Què dius? Vale. vale, calla, diga-me allà un, um, Imagine Dragons Radioactive bueno, eh? que, que han tret no ho dis, no? Que, eh, sí, m'han sí. que la, ja la vau posar aquesta Sí, ens va recomanar el Charlie quan sí, va fer sí. la festa per l'equip de futbol americà Sí, recordo, recordo que després van anar a Maybe, precisament Bueno, sí, va, Ah, per cert, records pel Charlie, eh? Vinga, som i wipe my brow and i sweat my rust i'm breathing in the kind of cold